A fost odată ca niciodată. A fost odată o femeie. Era singură și săracă. Și seara mai ales îi era tare urât în căsuța ei cu acoperiș de stuf. Așa că și-a dorit o fetiță. Dar de unde soia? ia? Berze din cele ce aduc copiii nu prea zburau peste pădurea în care locuia femeia. În schimb, chiar într-un luminiș, ...se afla o vrăjitoare. Vrăjitoarea avea un singur ochi... ...și era pricepută în fel de fel de leacuri. Femeia se duse până la coliba ei... ...și, plină de sfială, ciocăni șurel ...în ușa din lemn negrit, cioplită în formă de inimă. Cine bate? Ah! Dumneata era. Arcă te cunosc, dar nu știu de unde să ah, Mata-ți mata și broboade pentru vrăjitoare! Degeaba ai venit. Asta pe care o port e foarte bună. S-a decolorat puțin, dar mai merge. Am primit-o de ziua mea, acum 208 ani. Așa că din o dată. acum nu, sunt foarte ocupată! Nu, nu, n-am venit să-ți vân broboade. Am venit. Ah, aha, vrei să-mi vinzi mături? Nici o mătură, a mea încă foarte bine, nu prea ea viraje, dar zboară destul de sus Așa că lasă-mă să-mi vadă de treabă, Nu că sunt ocupată? Am venit să-mi dai o fetiță. O... O... o fetiță o fetiță? O fetiță o... Păi eu n-am fetițe, nu no. De unde să-ți fac de o fetiță? La drept vorbind, și eu mi-am dorit, încă de pe când eram mai tânără, mi-am dorit să am o fetiță dar cum știi, vrăjitoarele, nu au în nicio poveste, fetițe. Cum ai una, cum ești din poveste și nu mai ești vrăjitoare. Ah, mă ții de vorbă și fiertura mea pentru făcut curcubeie se duce la ei. Trebuie fiartă fix o jumătate de oră Și când ai venit ma tocmai mă pregăteam să o iau de pe foc Acum trebuie să o prepar din nou, știi? Am o comandă specială de curcubee pentru un botez de libelului Da, Așteaptă puțin să iau oala de pe foc, așa Așa, așa. așa. să zică? A, da, da, da, da, da Da o fetiță. o fetiță, e, fetiță, gata, n mm -hmm. Da, pentru că te văd săracă lipită și oh. pentru că par să fii o femeie cum se cade, sper că n-ai vorbit niciodată de rău mm -hmm. și nici nu le-ai mai muțărit prin oglinzi, mm -hmm. e bine, îți dăruiesc un bob de orz. Oh, un bob mm -hmm. de orz? Mm -hmm. oh, păi ce să fac eu cu un bob de orz? <laughs> Este nu e un pop de orz oarecare mm -hmm. Adică din cele ce cresc pe câmp și după care se dau în vânt găinile mm. Na, Nici pămeneală E un pop vrăjit Adică îl sădești într-un ghiveș de pământ Așa. Pământ ars. Aha, ars Vezi să nu fie clăpat mm. Stropești bine, bine cu rouă, cu rouă proaspătă Adunată de la rădăcina unui nuc de trei ani mm. Și Și? Vezi ce este? Oh. <laughs> Succes? Hai da. Ai cători, să fug la bucătărie! papa! Pa! Da. Femeia, o acasă, adună rouă de la rădăcina unui nuc de trei ani, sădi bobul într-un ghiveci de pământ ars, necrăpat, stropi binișor pământul cu rouă și cât ai clipi, în ghiveciul mititel răsări o floare mare și frumoasă. Semana cu o lalea O lalea mare, chiar atunci în bobocită. Văzând minunea, de bucurie femeia sărută floarea Sub privirile uimite ale femeii Abia atinsă, floarea pocni Petalele se dădură în lături ca niște cortine mici și roșii Dezvăluind o fetiță de toată frumusețea O fetiță, o feti de toată frumusețea, ce minunăție, e chiar o fetiță, o fetiță adevărată oh, Doar că e mică de tot, cât un cel fetița mea, fetița mea, ești chiar fetița mea Și o să te cheme, degezica, degezica. da, îți place numele ăsta, fetița mea Îmi place Sigur că îmi place. Și acum stai să-ți fac un leagăn. Uh, da, ia să vedem ce fel de leagăn ti s-ar potrivi. Uh. Ah, uite o coajă de alună, îmi uh. cam tocmai bine în ea. Uite și o salteluță uh. din petale de toporaș. Uh. Ha, ce bine-ți șade cu albastru. Uh. Uite și o plăpumioară. Ce minunată e. Era într-adevăr frumoasă degețica, părea o prințesă de jucărie, dar ea se purta ca o fetiță care Era cu minte și modestă. Mama e cea nouă nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Și poate că traiul lor ferice ar fi durat cât viața unei stele, dacă într-o noapte nu s-ar fi stârnit ca din senin o furtună mică. Furtuna a spart un ochi de geam. A de frumusețea fetiței, pe care de mult o pândea cu ajutorul unui ochean de argint, o broască mare și lucioasă se înfățișă pe pervaz. Era plină de mult. Fetița asta e parcă și mai frumoasă văzută așa de aproape ce drăgălașă e cum doarme dus în pătucul ei din coașă de alună Ar fi cea mai nimerită nevestică pentru feciorul meu Broscu Cât e un de muncuros, am nu pe pe asta înseamnă că rămâne necăsătorit Ia să iau mișor în brațe și până să prindă ea de veste, i-am și împăcișat până ziul lui mi Ce zici, picuțul meu, broscu? Dacă nu s-a trezit nimic. ca văd că doar metosul, dar s a trezit când deschide ochii. Ce minunăție de ochi albaștri are! Păcat că nu sunt bulburcat, păcat! E destul de că e că e, e, dar nu e genul meu, nu broscu. e. E prea e păpușică, prea a, e o fiștin să gătească. De ce, tica, da. te, Chiar știi să cânti? Da. Păi, să știi că ne amâmplă de bani. Ia, ia, dă-ne o probă, dă-ne o probă. să. De… Da, nu știu decât un singur cânte. Da. O să mai învăț așa, și altele. Pe care știi, pe care știi, pe care știi. Da. Viața da. poate fi frumoasă, chiar când lumea e o masă. ci da. lacul o farfurie, iar pădurea de hârtie. Viața poate fi frumoasă. Da. Și într-o coajă de alună Dacă ai o mamă bună Ce te alintă, te răsfață Cât de lungă și ziulica ce zice De ce plungi, de ce plungi? De ce plungi? aici pe frunza asta de nufă Ai. Trebuie să aștept cât mai fac ei o dai. Ce numit, o odaie? Da Broasca vrea să mă mărite cu băiatul ei, ei Da eu nu vreau să mă mărit E așa de urât sărmanul Broascu uh -huh. Și oricum de ce să a mă Da De ce? Dar da nu mai spune te degețică Las că te salvăm noi și de broscu și de măritiș Da? Da Dar tu cine ești? Nu te cunosc Mama mea m-a învățat să nu stau de vorbă cu necunoscuți Foarte bine, dar să știi că pe mine mă cheamă Ferdinand e? Și sunt cel mai mic dintre peștii care locuiesc în acest lac. E? Dar genia noastră să știi că mă prețuiește pentru curajul meu e? Știi ce fac? Alerg până la el și povestesc în ce încurcătură a intrat-o Fii fără grijă, cețico Alfonz, așa îl cheamă, are soluții la toate problemele Crezi Hei, degețica! Da. Ți-am spus eu să fii fără grijă, băieții s-au și pus pe treabă s am spus eu că Alfonz o să găsească soluția și a și găsit-o Ce soluție? Păi, păi să vezi, le-a dat băieților, adică pești mari să roată lujerul prunze, pe care stai tu ha, e, Da, așa că să vezi, într-o clipă vei fi eliberată Și tot ei te vor împinge ușurel spre un curent de apă care te va purta departe, departe <sus> Vezi? Hei, drum bun degețică Rămâi cu bine Călătorie plăcută degețică Și nu uita pe Ferdinand mm, Atât de <fri> Într-adevăr, cu lujerul tăiat și ajutată de colegii lui Ferdinand Frunza de nufăr se prefăcu într-o plută de toată frumusețea Curentul o purtă spre un pârâu cu valuri mici, departe de Broasca Lucioasă și de fiul ei, micuțul groscu. Deodată, pe cerul albastru care o acoperea pe degețica, se ivi un nor mic, alb și mișcător. Uuu, oh, ce nor frumos! Și ce frumos flutește! Nu sunt un nor, hmm? sunt un fluture. Un fluture? Un fluture. ce ia? aia, un fluture? Păi da, tu de pe masa ta de acasă nu avei cum să vezi fluturi. Fluturii sunt o născocire a verii. Odată când se plictisea, vara ne-a inventat așa ca să plutim în aer. Să plutim ca niște flori. Și să ne agățăm în păruii de aur. Numai că au uitat să ne parfumeze. Ea e așa distrată. Știi, eu și fi vrut să miroasă a garoafă. Da, suntem creația verii. Și ea ne iubește. Dar, în schimb, toamna nu ne poate suferi, mm. ne alungă, ne omoară cu ploile ei. Noroc că ne iubesc copiii, și poeții, și pictorii. Ah. Se pare că noi răspândim frumosul. Asta înseamnă să ai talent. Adică să faci ceva frumos. Uite, noi zburăm, așa, pur și simplu. Știi, să faci ceva frumos, ceva frumos care să încânte pe cei din jur. Fără să știi prea bine cum mai procedat, fără să poți da rețete, adică, uite, fă așa așa, așa și o să-ți iasă o sinfonie, poate chiar a noua, sau un tablou cum ar fi Gioconda, da, sau... Eu nu înțeleg un cuvânt din tot ce spui. Ah, Mă rog, nici nu e cazul, ești prea mică. O să înțelegi tu mai bine spusele mele când o să mai crești. Poate. Fărul tău de-a fi este să fii degețică. Mă da. Nu răga să mai vedem noi. Până una alta, dăm voie să mă prezint. Oh. Mi se spune flu și hai un blu Peste mări de iarbă, pe poteci de albă Fluturi toată vara, vara-mi este țara Toamna-mi chiere cântul, milți fărâmă vântul oh, ce frumos cântul Flu! mai frumos decât mine! Na, lasă, ți se pare! Oh, no, no. Vocea mea nu e cine știe ce. Da, da. Și nici nu prea am la ce să mă acompaniez. Nu nimeni. În schimb, îmi place să zbor. Da. Să zbor, să flutur liber de colo până acolo. Dar, pentru că te văd tare mică și tare neajutorată, până un alt am să renunț la zbor. Uite, mă ofer să te ocrotesc. Cum vine asta? Foarte simplu. Mă ofer să am grijă de tine. Oh. Prea ești expusă tuturor primeștilor singură pe frunza asta de în N-are cine să te apere. Uite. Eu îți fac o propunere. Da? Leagă-mă cu cingătoarea ta de frunza de nufar. Așa? Și în felul ăsta nici adiere de vânt nu mă mai poate smulge o, de lângă tine. Ce bine! Ce bine! Uite, cingătoare! dă ah. Acum suntem prieteni pe veci. Din păcate, prietenia lor fu de scurtă durată. La doar puține ceasuri de la acest legământ, un cărăbuș urât și gras o fură de pe frunză și zbură cu degețica într-un copac. Amarnic plângea degețica văzând zbaterea fluturelui alb. Fluturele alb aluneca la vale ca un nor mic și tremurător, legat pentru totdeauna de frunza de nufăr. Zadarnic îl rugă degețica, zadarnic îl imploră pe cărăbuși să o ducă înapoi pe frunză, la prietenul ei flu. -ul. Dacă o să-l apuce toamna legată de frunză, va muri de foame și de frig. văzându cum plânge, cărăbușii aduneați în cerc în jurul ei, hotărâră că-i urâtă, că are picioare puține și o alungară că-i prea bălaie. Așa că biata degețica se trezi aruncată în mijlocul pădurii sub o frunză de brusture. Mereu tânjind de dorul lui flu, degețica își făcu un fel de căsuță în care locui cât ținu vara. La venirea toamnei se trezia acoperită de frunze rămâiei. Țineau cald și miroseau frumos. Când se porniră ploile reci, frunza de brusture îi ținu loc de acoperiș. Dar frigul venea de pretutinde. Uf, ce făcând flu pe frigul ăsta? Îl căina adesea gețica, ba chiar îi se părea că-l aude cântând. Mi se spune flu și hai hui blu. Peste mări de iarbă, pe potești de înalbă albă Fluturi toată vara, vara-mi este țara Toamna-mi piere cântul, mil l sfărâmă vântul Flu, unde ești tu acum? Dacă n-ai fi vrut să mă crotești, dacă nu te-ai fi legat de plută Ai fi fost acum liber, ai fi fugit de frică ai fi de iarnă. Într-adevăr, venise iarna. Ningea cu fulgi mari și degețică-i se părea că fluul s-a întors, că zboară liber înconjurat de un roi de fluturi reci și albi. Dar nu era flu și nici roiuri de fluturi reci și albi. Erau roiuri de ninsoare. Apoi veni cerul. Degețica Pierită de frig și de foame, străbătu miriștea ce se afla la marginea pădurii Și ceru adăpost șoricelului de câmp Te primesc, sigur că te primesc Te văd tare prăpădită mititica de tine Cum a zis că te cheamă? A, da, da, da, degetica, nu? Poftim, poftim înăuntru Uite, uite ce frumos arde focul în sobița mea Avem și provizii o grămadă, știi să gătești? Că bună mea, m-am înapucat să mă învețe, m-a furat broască. Care e broască? E, e poveste lungă. Au, eu mă dau un vântă pe povești. Știi ce? Nu contează că nu te pricep să gătești. Știu eu, fac fel și fel de bunătăți. Tu doar praful și îți spui povește adevărate sau născoțite de tine. Așa trecură primele săptămâni. Afară, iarna se privea în oglinzi de gheață, iar în căsuța de sub pământ, șoarecele de câmp și de gețică își spuneau povești, mâncând miez de alune. Recunoaște, recunoaște că ai avut noroc, de gețică. Aici ce cald, cald și vine și eu sunt cum se cade, chevie, nu-ți pretind și nici bani de masă. Banca mai mult, am pus ceva la cale. Ceva rău? Cum o să fie ceva rău? Păi tocmai îți spuneam că sunt un cum se cade. E vorba de ceva bun. Cum aș putea eu să-ți vreau răuri? Ei bine, află că avem la masă un musafir, un vecin de-al meu. Da, e mai bogat decât mine. Are o mulțime de odăi și o blană neadră frumoase. E, dacă reușești să te măriți cu el halal de tine, atâta numai că nu vede. Da, dar să-i spui cele mai frumoase povești pe care le știi Ah, uite-l, uite-l, uite, -l, uite, -l, uite -l, că s Sărmanul își caută drumul cu bastonul Păi, păi ce-am spus că nu vede da. Poftiți, poftiți, intrați Stai, stai, frate, sunt mi scuturi blana oh, S-a șternut zăpada de un metru pe cărare O să avem recolte bune oh, Ce bine miros. Ai făcut plăcinte? No, nu, nu le-am făcut eu, musafira mea Cum? Musafira dumitare? Ce musafiră? Eu, păi am musafira. -ți o musafire să te-o prezint oh, da, da, da. Se numește Degețica, e micuță precum o arată și numele, micuță, scuze, Să s-a de mama ei Ia. Cred că ar fi o soție potrivită pentru dumneata, o oh. oh, arată Încântat de cunoștință, sobolul o invită pe degeții ca să-i viziteze împreună cu șoarecele de câmp Hruba compusă din vreo 20 de odăi pline cu provizii Apoi o pofti să-i cânte ceva, ba chiar să-i și spună o poveste Și mie îmi plac poveștile, nu numai șoricel lui de câmp Aud că știu o mulțime, e adevărat? Da, știu trei A, E bine, deocamdată trei îmi ajung da, da, să nu fie cu flori. Nu pot să sufăr florile. Nu știu cum arată, că eu nu văd. Dar bănuiesc că stare încrezute. Nu o folosesc la nimic, doar că sunt frumoase și miros bine. Încolo, vai de capul lor, la fel ca în sau fluturii. Când vine iarna, mor, se duc. Sărmanul Flu. Ai zis ceva? Da, mă gândeam la un prieten. Da, da, și fiindcă tot vorbeam de rândunele și de fluturi, da. vrei să vezi o rândunică? O rândunică? Da, am o rândunică moartă într-un tunel de-al meu. Oh. Nu știu cum a ajuns acolo, dar semne că s fie ascuns de frică de a, -a Vrei să o vezi? Da. Nu trebuie să te speri. nu, no, nu, nu, e tare frumoasă, așa cum zace cu aripile strânse, lipite de coaste și cu capul ascuns în pene. Zici că doarme. Oh. m-am gândit să o împaez. Cum? Se poartă. Să ții în salon păsări împăiate? Din păcate, e cam mare pentru salonul meu. Văzând rândunica moartea, degețica se întristă și mai tare. Îi veni în minte viața ei din pădure, păsările care îi cântaseră cât fusese vara de lungă, îi veni în minte și clipa în care îl întâlnise și apoi îl pierduse pe flu. Cu obraje pline de lacrimi, Fetița se lipi de inima înghețată a rândunicii. Cu palmele ei mici îi mângâie aripile și încălzi piciorușele de gerată. Sobolul și șoarecele de câmp erau acum departe, în odăile cu provizii, punând la cale căsătoria ce urma să se înfăptuiască abia la sosirea primăverii. Dar degețica nu se gândea la căsătoria cu sobolul. Spusele șoarecerii de câmp îi trecoseră pe la ureche, neauzite, ca zborul unui bondar nesuferit. Gândul ei era la soarta rândunice înghețate. Ar fi dat orice să o audă iarăși ciripind. Și iată că, tot mângâind pieptul păsării moarte, degețica simțit că, sub palmele ei fierbinți și mici, inima păsării învie. i salvat sufletul tău bun, Getica! Mă cunoști? <gătări> Sigur că te cunosc Eu. Când am vară în copacul de deasupra ta Te-am văzut de acolo de sus, sosind pe frunza de nufăr de care era legat un fluture Am văzut și cum te-a furat crăbușul. Da. M-am bucurat când te ai făcut adăpost sub frunza de brusturi Înțeleg <gătări> că ai pățit și tu, Neca da. Cum de ai ajuns aici? Ei, e o poveste lungă ca tu, Nico. Eu, eu am întârziat cu plecarea. Cum? Am vrut să mai repar ceva la cuib ca să-l găsesc cum se cuvine la primăvară. Da. Și m-a prins frigul. N-am mai putut pleca în țările calde odată cu surorile mele. Da. Am căzut chiar lângă hruba sobolului. Da. Mai departe nu știu ce s-a întâmplat. O, oh, cum să-ți mulțumesc, gențica. Da. Mi-ai salvat viața. Da. Da. Da. Încă nu s-a terminat. Sobolul are gânduri negre. Așa că va trebui să te prefaci tot moartă. Până trece iarna, oh, da. da, eu îți voi aduce mâncare și apă pe voriș. Da. La sosirea primăverii vei fi întremată. O să poți zbura înapoi spre cuibul tău și apoi în iarna viitoare, în țările calde. Zis și făcut, cât fu iarna de lungă, degețica a avut grijă pe ascuns de păsări. Apoi, în prima noapte călduță, în data după sosirea primăverii, Degețica o ajută pe rândunica să iasă din tunel. Și apoi, tot la lumina lunii, fetița se sui pe aripa dreaptă a păsării și amândouă plutire neauzite spre inima pădurii, departe de miriștea în care se afla casa cu 20 de odăi a soborului. Sub streașina căsuței vechi, cuibul rândunicii părea neatins de ghearele de gheață ale iernii. Cuibul o primi pe randunica zâmbind. Când se evi soarele, rândunica a pornit să adune iarbă și flori mici cu care să căptușească locuința degețigăi. Îi făcuse culcuș chiar lângă cuibul ei. Apoi a pornit să adune rouă de băut și petale de trandafiri pentru făcut cerceahul. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi l ai făcut. Sunt din nou la mine acasă. Pot cânta un voi. Ai vreo dorință de ce oh. M-aș grăbi să ți îndeplinesc. Da, aș vrea să-l regăsesc pe flu. pe flu. Da, dacă nu cumva o fi murit de fric și de foame, din cauza mea, caută-l, pasăre, dragă. Tu vezi departe, dincolo de pădure. Și dacă-l găsești, mi l înapoi. Dacă a pierit, o să pierd și eu. N-a pierit, Didi. O zână. O zână, urie. Nu sunt zână. Și, nici, și aurie. Nu, nici aurie. Sunt vara. Vara? Păi acum e primăvară. Nu cumva te-ai încurcat. Nu, nu, nu. m-am încurcat. I-am cerut voie primăverii. Să mă lase. Să vin din palatul meu doar pentru o clipă. Știu că mai am de așteptat două luni până să pot sosi cu tot alaiul în pădure. Dar i-am explicat despre ce e vorba și ea, primăvara, m-a Am venit să-ți-l aduc pe flu. Pe flu? Unde e? Trăiește! v să zic că trăiește! Îmi pare trăiește! E un Eu, e. Unde l-aș fi putut găsi pe flu în lumea asta largă? mi trebuia să-l găsesc! Mă rugați Ei. să zăgeți. Unde l-ai găsit slăvită, vară? Unde? În părul meu! Oh. Era gata să piară, micuțul, într-un vârtej. Eu tocmai mă plimbam pe lângă el, L-am zărit și l-am făcut agravă. L-am purtat toată iarna pe la valul și m-am mândrit cu el. E singurul fluture cu steluță în frunte. Steluța asta i-a apărut când adopțic-o. E o steluță de preț. Nu poartă oricine, doar cei cu inima fierbinte, Iată-l pe flu, ți-l dăruiesc, fetiță de poveste, Rămâi cu bine, flu, ai grijă de steluță. Destrămă într-o clipă Sub privirea puțin geloasă a primăverii Ce vechea de peste deal În urma verii Urcați pe aripa dreapta A rândunicii Flu și degețica Zburară departe ocrotiți De steaua credinței Zburară dincolo de hotarele pădurii, departe Spre lumea fără de sfârșit A poveștilor Zburară În Danemarca spre omul care știa să spună povești frumoase. Tovarăș de drum de Hans Christian Andersen Dramatizare de Nadia Grleșteanu Iohan, un flăcău frumos la chip și bun la inimă, rămăsese singur pe lume. Cum în satul lui nu prea găsea ușor de lucru, se hotără să plece la drum. Își strânse bocceluța, numără banii pe care îi mai avea, 50 de taleri, luă băta lui tătânăsu, își făcu curaj, urându singur noroc bun și porni către apusul soarelui. Merse el ce merse și mai ce se porni o furtună cu fulgere și tune de nemaipomenite. Nefiind fricos, Iohan ținea înainte pasul prin proaie căutând un adăpost. Ploaie, potop? Ia parcă zărește o luminiță. Dar ai, e chiar o casită. Se cerea de post. Ce văd? Doi oameni îmi dau turcoale casei. Vor fi răufăcători. Să mă dau la o parte și să ascult. Se apropie sfârșitul. Îl luăm și la să în drum. Hai, hai! Păi, dacă tot ești de sfârșitul, de ce să-l mai ați în drum? Nu înțeleg. Cine ești? De unde era să Sunt în drumesc, și voi, și caută de post, dar ce aveți cu bătrânul? N-i dator. Da? Și n-are bani să ne dea. Ce gânduri vi se prin cap? dacă n-are bani, de unde să vă dea? Nu ne privești. Mai, măi, ce oameni. Dacă minte n-aveți cel puțin inimă, dar nici cine nu mă naviți. Ia, știi, cateți mai bine de drum că pun ciomago pe tine. Ascultă! Cine cine să fiu om ca și voi? Cât bani vă datorează bătrânul? 50 de toale. 50. Vi dau eu. Ce și Își închipui că poate lua schimb ceva de la bătrân. Păi nici scânduri pe jos nu mai are. Te păcălești să nu zici că nu ți-am spus. Dacă vrea să ne dea banii, să ne dea. să ne Dă banii încă! Cinte de promisiune altfel. Ah, da, uite, uite. 1, 2, 3. Ăsta, dacă nu-i nebun, înseamnă că noi suntem niște dorocoși. Dorocoși, te o e mare. 47, 48, 49, 50. Gata, uite, 50 tare la spus, nu? Da, da, da, 50. Da, da. 50. Eh, hai să o ștergem să nu ni ceară înapoi. Cum te cheamă Istețule? Iohan. Ha, <laughs> Iohan cel prost, ă? <laughs> <laughs> ha, <Johann> cel prost. <laughs> Bătrânul doarme liniștit, v a stat să mă și eu aici pe prinspă și să trag un puișor de somn până la ziua, așa, noapte bună, Iohann. Cine se scoală de dimineață, parte ajunge. Ah, și păsarele le cântă. Uite, după mine, dimineața asta, nimic nu mai frumos ca ceripitul lor. Să le ascult. Să le ascult. E, dimineața bună, băiatule. Bucuros de tovarăși de drum. Ioan mă cheamă moșului. Încotro. La după după cumpăretul. Da, din câte văd, ești străintei. Da, sunt străini. am pornit să-mi caut norocul. Uh -huh. Ce că dacă nu-l cauți, singur nu se încumete să vină. <laughs> ești glungheț, Iohann. Drumul o să-mi pară mai scurt cu un astfel de om. Dar ce ziceai de noroc? Merg să-l caut. Păi norocul tragi la inimă bună și senină. Ia, hai, hai să-l pornim. Hai, moșorul. Uite moșile tot mergând, am ajuns în oraș. <laughs> Ce veselii pe aici! Îmi place! Păi e zi de târg! Da? Poposim? Poposim! Uite, colo e Hal. Dar ce s-a întâmplat, moșule? De ce s-a adunat în lumea asta? Păi nimic, un păpușar! Un păpușar? N-am văzut când e un păpușar! Hai, hai mai repede. Să stăm aici, mai aproape de el! Mai aproape, moșule, te rog! Hai, copilar! Hopla, copilar! Cum îl cheamă pe dânsul? Ia spune, spune cum îl cheamă! Pe mine mă cheamă cum Familiam cheamă Aia, că putem să ne mai cățăm și mă ha, eu pre, ]ですね. ban, Ses, da un eu ha, eu Dăi un bani bobilian, Dăi un în să ți-o un bani, da? Da, să ți un ban. Dar n-am, no. exactly. <table> am un ban compliment. Ioana are de bani, o are de ți Atunci ne-am țibicitat, ne-am țibicitat. Țibicit fucking, șta da. Hai, hai, hai, cu plaja gonește Vai, cine l-a șpotcă A rupt popușa. Popule, a rupt nenorocit. Cine nenorocit a rupt popușa? ce e eu, vrei? uite aici așa. Așa, uite aici și aici. hopla. Eu o bani, eu bani! Omule, omule, cum să-ți mulțumesc? Păi, ar fi de așteptat să-ți mulțumesc cumva mai deosebit. Îți dăm bucuros toți banii pe care îi strâng acum de la oameni. Nu, no, nu, no, n-am nevoie de bani. Mie să-mi dai sabia de la bru. Sabia? Da. Sabia mea? Mhm. Uh -huh. Ha, ba, dar ce să fac, ce să fac, ți-o dau, dar mă despart greu de ea. E o sabie, știi cum, cum să-ți spun. Vrăzită. Nu vei vește singură! Știu, știu, de aceea, ce-o și voi avea nevoie de ea. Ia-o! Ia-o și-ți mulțumesc pentru binele ce mi ai făcut cu păcușca! Pleci, Mulțumesc ți revedere, și noroc pe și la fel! a doua zi, Iohan și bătrânul necunoscut cu care sunt se împrietenise de-a binelea, o pornire din nou la drum. Merseră ei ce merseră și, deodată, le căzu la picioare un vultur săgetat. Bătrânul scoase sabia și tăie aripile. Iohan nu mai întrebă nimic, se obișnuise cu ciudățenile bătrânului, așa că l ajută tăcut să-și pună aripile în desagă. Spre asfințit a ajuns sără pe-o creastă de munte. Când își aruncă ochii în vale, ce-i fudat să vadă? Moșule, moșule, -te, uite, un palat. Ei, da, un palat. Vă vorbești ca și când ar fi de aici, de Un palat acoperit în aur, strălucește la asfințit, ca un soare. Hai, hai să mergem să-l vedem de aproape. Eu zic că ar fi mai bine să-l ocolim. Cum să-l ocolim? Nu înțeleg. Simplu. Adică să ne abatem din drum, să ne ferim de el. Altfel. Altfel ce? Poveste tristă cu palatul ăsta. Da? spune ce e cu el. Vreau să știu. Vreau. Vrei? Bine, îți spun, da, pe urmă o să-ți Nu, nu să-mi pare rău. Spune. Atunci să ne apropiem de el. Oare nu lăsa să-l privi mai din față? Stui de strășile se îndreaptă spre noi. Da. Acum nu mai putem pleca, până aici ne-a fost. Stai! Stau! De unde vi? Din satul meu de unde să viu, ce întrebare? Înapoi nu te mai poți întoarce, știi? Nu, asta nu știu, dar, dar nici nu voiam să mă întorc. Cum adică, de ce să nu mă mai pot întoarce? Părâncă de la împărat! Orice voinic trece prin fața Palatului. Să-l duc înaintea lui. Ia uite ce noroc pe mine să vă și față împărătească. Noroc? Mm, n -n -n -n da, hai să vezi tu noroc. Hai! cuse, vină și mm. dumneata. Păi... Nu! Bătrânul rămâne afară. Mergi numai tu cu mine. Du-te, Ioan, Da, aștept aici. Du-te! Ce frumusețe. Asta nu-i nimic. Cât te mai ai de văzut și mai ales de pățit. Mm. Nici prin închipuire nu mi-au trecut vreodată astfel de frumusețe. Acum taci. Îți mai deschid o ușă și după aceea vei rămâne singur. Și pe mine. Am pornit la drum cu în mână și unde am ajuns? Într-un palat de aur. Bună ziua, Iohan. M împăratul? Pe căciune Maria ta! Știi, tocmai gândeam cum stă noroc pe peste capul meu. Da, da. Uite ce, Ioan, fără vorbe multe. Eu am o fată! Să vină Prințesa Alina! Aici sunt tatele. Ce frumusețe de fată! O vezi, Johan. O văd, măriata, o văd, dar nu cu să cred că e adevărat. E adevărat, Iohan. printesa Alina va fi a ta. A mea? Cum, adică mi-o dai mie de nevastă? Era cam de mine, iuhuuu! mai domol, mai domol! Iertare, măriata, vezi, eu sunt săran și mă porțărănește de... Sunt umblat mai prin bordie. Iertare, Maria. Ta. Bine, bine, acum... Acum, dacă ăsta mi-norocul... Dăm fata să ne cumunăm! Iohan, vorbești cam mult. Dați, ascultă! Ascultă! Iohan, mâine dimineață vei îmbrăca straia alese. Da. Le vei găsi în aia ta. Da. Te vei la palat în fața norodului adunat aici și... Vin dinaintea zorilor, ce mai? Și vei ghici la ce m-am gândit eu peste noapte. La ce te-ai gândit? Da. De ghicești, De și a doua zi, la fel și a treia zi? Aha. Dacă și a treia oară ghicești... Prințesa va fi nevasta ta. De nu... De nu? Uite. Ce de flăcăi spânzurați. Cine-s? Cei ce n-au ghicit la ce m-am gândit. Toți cei veniți înaintea ta. Da. N-au ghicit, Johan. Toți străinii care au trecut prin fața palatului. Ce să-i faci? E mare necas pe aici. Mare! La încurcată treabă, Maria ta. Ioan. Iohann? Ține de noroc, cum spuneai mai înainte. Acum, du-te, strajă, dă-i o camară unde să doarmă și strai alese. În mai mărit, împăraț! Așa, mușurile, bine că suntem din nou împreună. Să vezi pățanii. Împăratul are o fată, o cheamă Alina, frumoasă. Și Iohan îi povesti bătrânului totul. Când sfârșit, moșul îl sfătise să se culce și să doarmă liniștit. Întinse un pahar cu apă în care pusese pe ascuns câteva picături dintr-o licoare odihnitoare. Iohan o bău și dormit buștean. Curând orologiul din turn, bătu miezul nopții. Bătrânul își puse pe spinare aripile vulturului și, nevăzut, zbură la fereastra iatacului prințesei. După puțin timp, prințesa îmbrăcată cu o mantie neagră, sări peste fereastră și, abia călcând pământul, se afundă în întunericul grădinii. Merse până ajunse la o de pământ și, bătând cu piciorul în ea, pe dată se cască o deschizătură și se pierdă înăuntru. Bătrânul se strecură și el nevăzut. Acolo, pe un tron, stătea un vrăjitor. Iar a venit un flăcău. Iar? Mâine dimineață mi-l spânzuri negreșit. De-astă dată parcă-mi pare rău. Are o față senină și-o ochi atât de nevinovată. Îți pare rău?! Atunci îl traslesc pe-atum! Nu. nu! Lasă mâine! Spune mai bine la ce vrei să mă gândești. Să te gândești la pantoful tău. Nătărăul n o să ghicească. La pantoful meu? Dacă ghicește. Nu ghicește. Acum pleacă. Nu mi-ești în voie. Ah, mai mâniat! mă Mâine noapte vin eu la tine să mă aștepți la geamă. Bună dimineața moșule. E. Ei, ei, moșule, e. dormi! Ei, ce -i, ce -i? A, da, da, da, tocmai o visam pe mama ta, că -mi spunea... Da, eu când o visesc pe mama, e bun. Îmi spunea că atunci când prințesa te-o întreba la ce s-a gândit, Așa. tu să-i spui la pantof. La pantof? Uh -huh. <laughs> la pantof. Bine, moșule, bine, Mulțumesc. Ah. Da. Acum vino, vino. Dar ce-i cu tine, Johan? Vino să te îmbrățișezi. Mm. Poate prințesa nu s-o fi gândit la pantofi și din ștreang nu ți am mai putea spune rămas bun. Johan, eh? te așteaptă împăratul. Ești gata? Gata, vin îndată. Ești noroc, noroc și curaj. Curaj, mulțumesc, curaj, Johan. Dimineața, Iohan! Iohan dacă Mariata ta spune că e bună astă dimineață, atunci sunt sigur că așa va fi. Ești vesel, Iohan! Maria ta, sunt îmbrăcat în straie scripitoare. Cum să nu fiu vesel? Prințesa Alina! Prințesa Alina? Mariata, ta, mă pierd. Ține-ți pirea, Iohan? Nu mai dintr atât te prăpădești? Repede, Iohan, repede! Să-mi spui la ce m-am gândit eu azi noapte. La ce poate gândi mintea unei prințese? Nu mai departe, de pantoful ei. La pantof m-am gândit. La pantof. băiete, vite, vino să te îmbrățișez și mâine bată te norocul să te bată de flăcău de ștep. Ai grijă, brotești o ca azi. <fie> Întunericul se lăsă din nou. Toată lumea dormea când din turn Orologiul vestii miezul nopții. Bătrânul se sculă pinișor, își puse aripile de vultur pe spinare Și zbură sub fereastra prințesei Alina. Acolo doar o luminiță pâlpâia firavă. Bătrânul se pitit pe un copac. Alina deschise o ușă tainică și ieși în grădină. Se plimbă de colo-colo frământată când deodată auzi un voiet. Voiam să vin. Voiam să vin mai curând. Întârzii din adins. Va să zic că ți-a căzut cu drag voinicul. Nu. Atunci, de ce ai întârziat atâta? Știi doar că numai prima oră după miezul nopții este în puterea ta? Știu! Știu, dar rog spune la ce să mă gândesc mâine când va veni flăcăul. <laughs> să te gândești la... la doi ta care mi te-a vândut mie pe bani mulți de aur pentru toată viața. Ai înțeles? Merită să te gândești la ea. <laughs> Auzi. Aud la doica mea, la doica mea. Dimineața următoare era parcă mai frumoasă ca celelalte. Iohan se sculea voios din pat. Tătucă! Tătucă, scoală! Ce tare dormi dimineața asta! Ei, ei, scoală! Acușa, cușa! mai visam că mama ta îmi spunea să-i vorbești prințese de doi ca ei. Doi ca? Când o auzi că-i pomenești de ea, o să leșine de spaimă. Dar tu să-ți de treabă. Mă asculți? Mai pe vorbă. Să plec de grabă, e chiar târziu. Rămâi cu bine, moșule, dragă. Gândesc că de nu mi-o fi dat să trăiesc? Lasă, lasă, Iohan, nu te mai frământa. Din seară tot aici dormi. Du-te, du Iohan. De pe acum s-o că un împărat și o prințesă trebuie să te aștepte! Pentru ce n-ai venit mai degrabă? Am venit gândind. Gândind? <gânt> și mă rog, la ce gândeai? Gândeam că Prințesa Alina este frământată de o părere. De o părere? E da, o pot spune! Că de noi ghici la ce ai gândit peste noapte, capul meu o atârna, în pare, iar măria ta vei rămâne nemăritată toată viața. Lasă, lasă! Spune mai bine la ce m-am gândit azi noapte! Repede! Repede! La doi care de bună ce-ți-a fost, te-a vândut. Ai Dicit! La ea gândeam! La ea gândeam! În noaptea asta îmi voi lua și paroșul cu mine. Hmm. Meric. Și suflă vântul ca și când s-ar apropia furtuna. Prințesa Alina n-a mai coborât, stă la ha, uite, uite vrăjitorul, vine chiar el. Am venit, prințesa. Nu am decât o singură clipă de stat! La ce poruncești să mă gândesc? La capul meu. Mâine dimineață, Iohan va spânzura alături de ceilalți. Îndurare! Îndurare! <laughs> nu va ghici! cruță pe acesta! Să-l Nu știu ce ia cu cruțare! Mâine va muri! Îndurare! Îndurare! Ah, Vrăjitur blestemat! Se asorsece ție ceasul! Apropie de. de ființă netremnică. Cine ești? Sunt dreptatea și lumina. M-ai uitat? A, tu? Nu! Să fug! Nu, nu, nu mă răpune! Hai! Nu, nu! Veniți voi, păsări negre de mă luați. Nu! Zădarnic, paloșul acesta vrăjit te ajunge și în zbor. Capul tău împriebune! A. Ei, Iohan, scoală, că-i târziu! Nu m-a nu, potrezi, Nu mă a trezi ce cu mine? Îmbracă-te de grabă! Da? Mulțimea este adunată de mult și freamăte de nerăbdare. Da, acu, acu, acu sunt gata. Ei, Ei Iohan, Iohan, cum pleci? Ah, da. ce spun? A, uita se pare parcă nu-s pe lume. Mi-e capul greu. Nu, ce spui, spun? Nu spui nimic. Ia legătura asta cu tine da. și când vei fi întrebat, desleagă. Așa. Acum, du-te! Mă duc! Iohan! Credeam că ai dat pil cu fugiții. Iertare, Maria ta, dar către ziua m-a cuprins un som greu ca moarte. Și... Ei, la, la, bine că ai venit! Vei Iohan, cu asta cu vin. Să prinzi putere! Mulțumesc frumos, Alina! Ei, hey, da' ce văd, ochii tăi sunt umeți, sunt umeți de lacrimi, frumoasa Alina plânge. spune Ioan, Iohan, spune-mi, la ce m-am gândit azi noapte? te gândit la... la capul vrăgitorului care te-nlănțuise. Oh! Oh! Oh! A ghicit! Iohan! Mișină? Iohan! Iohan, vino să te îmbrățișez! Vino! vino, da. vino, vino nu, vino, vino, nu știu unde vino, să mă duc mai întâi, vino, toți mă cheamă! Vino, Iohan! Tu ai învins fraza și Întunericul, ia-ți mira! Da, da dată, îndată, îndată! Fuge! Îndată. Fuge de mine! Opriți-mă! Opriți-mă! Ușurel, ușurel, Iohan, ușurel! Unde fugi? Să te găsesc, moșule dragă, să te găsesc! mi să nu te pierde. Cum să-ți mulțumesc? Dumnezeu tale îți datorez totul. Nu-mi datorez nimic, Iohan. Faptă și răsplată. Ei, nu-ți datorez. Ioan, eu sunt omul cel bătrân pe care tâlharii aceia au vrut să-l zvrle în drum pentru 50 de tale. Cum? Țininte? Adevărat. Dumnezeu? Acum știu. Aceia ziceau că mi s spriete. M-am prefăcut bolnav ca să-i încerc. <gântu> -i> Și ai încercat. Vezi bine? Stai! Stau! Nu te clintesc! Nu mă clintesc! Adică, adică cu plecăciune. Sunteți sportiți la palat. Abia <gântu> da, la palat, lui Prințesa Alina. La palat? <gântu -i> Io! Johan my speriat, Johan! Johan! Alina, kopy! Kopi vai starten un A fost o nuntă fără seamăn Nici eu, care sunt poftit la toate nunțile din povești N-am văzut una mai frumoasă și mai plină de veselie Ca aceea a lui Ioan cel norocos Și a prea lui soții Alina Și dacă n-ar fi să am și alte treburi de făcut Și azi tot la nunta lor m-aș fi aflat <laughs> e, Zic și eu așa, așa Gata și povestea mea